Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa wanasta nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil fala Asyadu an la ilaha illallah wahdawla syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh <tuh> Allahumma salli wa sallam ala sayyidina muhammadin Wa la alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Alhamdulillah barakallafikun Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang kondisi seperti ini, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana diketahui bahwa kami ini datang ke sini untuk belajar bukan untuk menyampaikan uh, tausiah atau nasihat. Karena di sini ada Ustaz kita Ustaz Hasan Rosid, Alhamdulillah yang beliau berhak untuk Leluhur menyampaikan perintah kepada kita barokahulikum. Tapi kadarullah tiba-tiba anak di, ya, diberi kesempatan untuk mengisi barokahulikum. Dalam keadaan saya masih belum pantas di depan antum di sini ada asa tidak? Yang mereka mungkin lebih pantas untuk duduk barak lepikun. Alakulihat mimbari Pahedah yang semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan saudaraku sekalian para ikhwah, baik yang hadir maupun yang mendengar, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat dan keberkahan kepada kita semua. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat pertama dan sampai ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alif lam mim asiban nasu ayat ayat terku yaqulu amanna wa hum la yaktanun wal min qablihim waya'lam annallahu alladina sadaku alif lam al -la ya al al apakah manusia mereka menyangka mereka akan biarkan begitu saja Mereka mengatakan Amanah Kami beriman Wahum layuptanun Dalam keadaan mereka Tidak diuji Dalam keadaan mereka tidak dicoba Sungguh Telah berlalu Orang-orang sebelum Mereka yaitu sebelum Ditusnya nabi kita Muhammad SAW dari kalangan umat-umat sebelumnya maka Allah Subhanahu wa taala menguji mereka supaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dan siapa di antara mereka yang dusta barakallahu fikum ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa siapa yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhirat maka mereka pasti akan diuji dan dicoba oleh Allah subhanahu wa taala mereka akan diuji keimanan mereka mereka akan diuji dengan berbagai ujian dan fitnah karena dunia ini adalah tempat ujian dan cobaan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang sebelum dia sebelum kita dari kalangan para nabi dan umat-umat sebelumnya Agar Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui Siapa di antara kita Yang jujur Dan siapa di antara kita yang dusta Ini Di antara ikmah Adanya ujian dan cobaan tersebut Silih berganti Dan seorang muslim Apalagi dia beriman Kepada Allah dan hari akhirat Maka dia akan bersabar dengan ujian tersebut Dia akan kokoh Berpegang tubuh Dengan agama Dan kokoh berpegang tubuh dengan Sunnah Nabi SAW Dia tidak akan meninggalkan Kebenaran yang dia yakini Walaupun Ujian-ujian itu datang menimpa dia Sehingga Nabi SAW bersabda Dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan Inna sahih dan liman judi nalpitan Inna sahih dan liman judi nalpitan Inna sahih dan liman judi nalpitan Baik dapat lihat qasabah barokah Nabi sallallahu mengatakan sungguh beruntung orang-orang yang mereka dijauhkan dari fitnah. Sungguh beruntung orang-orang yang mereka diselamatkan dari ujian dan cobaan. Sungguh beruntung orang-orang yang mereka ya. Kokoh di atas mereka. Kokoh di atas agama mereka. Ketika mereka Dijauhkan dari fitnah Ketika mereka Mampu bersabar Menghadapi fitnah tersebut Jika dia diuji dengan fitnah tersebut Maka dia ber bersabar Maka dia bersabar hak, Maka dia akan beruntung dan selamat Ikhwanifillah Barakulopikum Hadis ini Nabi Alaihi Wasallam Menegaskan kepada kita Dengan mengulangi sebanyak tiga kali Bahawa Seseorang akan beruntung Dan bahagia Ketika dia dijauhkan dari fitnah Ketika dia diselamatkan Dari fitnah tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena fitnah itu pasti akan datang Menimpa seorang muslim Selamat jasadnya Dan rohnya masih ada di badannya Maka fitnah itu akan menimpa dia Bahkan Ketika dia Sudah meninggal Akan datang fitnah lebih dahsyat daripada itu Sampai betul-betul kaki kita Menginjakkan ya ke dalam surga. Ketika Imam Ahmad ditanya, "Mata roha, kapan kita betul-betul merasakan ketenangan? Kapan betul-betul kita merasakan ya, tidak ada lagi kesulitan dan penderitaan yang kita alami?" Kata Imam Ahmad rahimallahu "Sampai betul-betul kaki kita menginjakkan ke dalam pintu surga atau masuk ke dalam surga. Disitulah baru kita merasakan yang namanya ya ketenangan yang hakiki. Baru kalau pikul, walaupun kita sudah di akhirat masih ada ujian dan cobaan yang kita hadapi. Oleh karena itu dunia ini. Tempat ujian dan cobaan Agar kita bisa menghadapi akhirat Cuma dua Tidak ada yang lainnya Ya, Akhir perjalanan kita cuma dua Tidak ada yang lainnya Ima kita masuk ke dalam surga Ima kita masuk ke dalam neraka Akan tetapi Dua ini Ya, yang memilih itu kita sendiri Kalian dikasih pilihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk memilih dua jalan tersebut Dan itu kalian diberikan kesempatan di dunia Dari umur kalian Kalian diberi kesempatan dari umur kalian di dunia Untuk Apakah kalian ingin menempuh Jalan menuju surga Atau kalian ingin menempuh Jalan menuju neraka Itu kembali ke diri kita Allah subhanahu wa ta'ala Berikan pilihan kepada kalian Jika kalian ingin memilih Jalan Menuju surga Ya pasti Allah subhanahu wa ta'ala Akan memudahkan Jalan menuju surga tapi jika kalian menginginkan jalan menuju neraka ya maka itu kembali kepada diri kalian sendiri karena Allah Subhanahu wa taala maadin dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mendolimi ambanya ya sehingga seorang hamba haram baginya untuk putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan bagi ambanya untuk mereka baik, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menginginkan bagi ambah itu keberukan, kecuali ambah itu sendiri yang menginginkannya, ya, kecuali kita sendiri menginginkannya, sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al Quran. Ya, la ta'natu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita kebaikan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menginginkan bagi kita keburukan. Dan itu harus kita yakini. Ya. Hamba itu sendirilah yang menginginkan keburukan baginya. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan jalan baginya untuk dia memilih jalan mana yang dia mau tempuh apakah jalan kebaikan yang mengentarkan kepada keridoan yang sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengentarkan kepada keridoan Allah sehingga Allah subhanahu wa ta'ala masukkan dia ke dalam surga atau dia sendiri yang memilih untuk ya menempuh jalan-jalan keburukan dan kejelekan sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan dia ke dalam ke dalam neraka. Itu karena amalan dia sendiri di dunia. Oleh karena itu barakallahu fikum, ujian ini akan menimpa kita silih berganti. Ya. Dan jangan sampai kita mengatakan kenapa setiap semakin kokonya saya berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW semakin kuat ujian dan cobaan ia ya, menimpa kita, tidak. Ia yang sampai ada di dalam hati kita seperti itu. Hendaklah kita senantiasa berbesanka kepada Allah Subhanahu Wataala. Terus kita berbesanka kepada Allah Subhanahu Wataala, karena Allah Subhanahu Wataala itu sesuai dengan prasangka kita kepadanya. Sesuai dengan perasangka kita kepadanya Kalau kita terus berperasangka baik Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah subhanahu wa ta'ala Juga kan ya, Sesuai dengan apa yang kita sangkakan. Oleh karena itu barang Barangkulabiku Ujian yang datang sini berganti Itu Bentuknya saja Yang berbeda Ya, tapi hakikatnya sama seperti ujian-ujian sebelumnya. Bentuknya saja yang berubah. Tapi ya, hakikatnya itu seperti sebelumnya, tidak ada bedanya. Apa yang menimpa umat-umat sebelum kita, ya, sebagaimana disebutkan di sini, sungguh kami telah mengutus apa menguji Ya, walaupun kata-nan lagi na, Sungguh kami telah muji orang-orang sebelum mereka, iaitu sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad S.A.W. dan umatnya, supaya Allah Swt telah mengetahui siapa diantara mereka yang jujur dan siapa diantara mereka yang dusta. Contohnya Nabi Ibrahim Alis S.A.W. Diujian oleh Allah subhanahu wa ya. ta'ala Ujiannya Ketika Beliau disidang oleh Raja waktu itu Yang mana Beliau menghancurkan Berhala Yang mereka sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala Padahal dibuat, dibuat sendiri oleh bapaknya, ya. Kemudian dikumpulkanlah manusia. Kemudian raja itu memerintahkan untuk membuatkan lobang, ya. Kemudian dikumpulkanlah kayu bakar di situ, kemudian dibakar. Subhanallah, ujian yang sangat berat. Ini nyawa teruannya. Nabi saw apa Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah subhanahu wa taala. Kemudian beliau dilempar ke dalam api tersebut. Ini ujian. Di antara ujian yang dirasakan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mana beliau sudah tua tapi beliau belum memiliki anak. Ya, kemudian di umur beliau yang sudah tua Allah Subhanahu Wataala memberi dia seorang anak karena beliau tidak pernah berputus asa terus. Ketika sudah memiliki anak diuji lagi oleh Allah Subhanahu Wataala kejujurannya. Apakah dia cinta kepada Allah atau cinta kepada anaknya? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi dan mimpi para nabi itu adalah wahyu. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembeli anaknya. Subhanallah, ujian anak kita, anaknya. Beliau di ya diperintahkan untuk disembelih. Subhanallah. Tapi karena imannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Padahal waktu itu lagi lucu-lucunya sudah sudah bisa berjalan ya sudah bisa ngomong masa-masa yang begitu cintanya kita kepada anak tersebut apalagi sudah tua baru ada anaknya wah ujian yang sangat berat tapi karena keimanannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dia melaksanakan perintah Allah ya dan bertanya kepada anaknya Subhanallah jawaban anak yang soleh ya Saya diperintah oleh Allah untuk menyembelih engkau. Waktu itu anak beliau kita ketahui adalah Nabi Ismail alaihi ya kata Nabi Ismail Ifal lakukanlah wahai Ya'qub Ifal ya habibi ya Ya, majat tuh mal. Lakukalah abadi, wahai bapaku, apa yang diperintahkan kepadamu. Ya, maka diletakkanlah Nabi Ismail seperti menyembeli, ya, binatang kurban. Maka dia pun ingin menyembelinya. Ketika sudah hampir disembeli, Allah Subhanahu wa Taala menggantikannya dengan seekor domba yang besar. Subhanallah lulus dua ujian yang sangat besar. Kemudian ya Nabi Musa alaihissalam diuji dengan raja yang kejam, yang kufur, kafir bersama dengan kaumnya bani Sarahim ya mereka dikejar-kejar, ingin dibunuh sampai mereka tidak ada pilihan lain kecuali dua mati ya atau menghadapi mereka dikejar dia oleh pasukannya Fir'aun. ujian yang sangat berat ya ketika dia mendawahkan dakwah tauhid mengajak Firaun untuk beribadah kepada Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Just, justru ya Beliau ingin dibunuh bersama kaumnya. Suatu hal ujian yang begitu berat. Belulang para Nabi dan Rasul mereka didustakan oleh kaumnya. Tiada yang beriman kecuali sedikit, bahkan ada yang tidak beriman sama sekali. Ya. Ini bukti-bukti. Antum bisa rasakan dalam Al-Qur'an dia kali membaca bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji para nabi. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan ayat Asyadul bala Al-Anbiya sumasalihul Pahlamsal, pahlamsal. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Ya, kemudian orang-orang soleh, kemudian orang-orang yang semisal mereka, orang-orang yang semisal mereka yang mereka Mengikuti para Nabi Dan orang-orang Soleh Mereka akan mendapatkan ujian Seperti ujian yang dirasakan oleh Para Nabi dan orang-orang Soleh tersebut Dan orang-orang Soleh Tentunya Yang telah mendahului kita nah, Itu para Salab kita yang pertama Generasi pertama umat ini dari kalangan khalifah Nabi SAW dan para sahabatnya, apalagi mereka yang awal-awal beriman bersama Nabi SAW, mereka diuji, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Bilal bin Robah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala keimanannya disiksa oleh majikannya karena beliau waktu itu masih budak ya di padang pasir bagaimana panasnya ya panasnya di Indonesia belum ada bapaknya dibandingkan panas yang ada di negeri Arab di musim panas di jemur Dipaksa untuk murtad Tapi dia kokoh di atas agamanya Ya Keluarga Ammar <tuh, tuh>, Sumaiya Wanita yang pertama yang mati syahida Ya Syahida yang pertama Sumaiya Ibunya Yasir eh, Ibunya Ammar Ya Keluarga Yasir, bapaknya Yasir, Sumayyah ibunya meninggal. Ibunya ini ya, dalam sejarah diceritakan itu di ya, ditusuk dari kemaluannya sampai tembus ke kepalanya dengan tombak. Sampai beliau meninggal syahid. Kemudian suaminya disiksa juga sampai meninggal. Sampai Ammar disiksa Tidak mampu lagi sehingga dia Mencelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi dalam kadang hatinya masih beribam ya? Ini ujian Para sahabat Sehingga ada seorang sahabat datang mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika masih di Mekah ya? ya Rasulullah Apakah engkau tidak meminta Kepada Allah supaya kita ditolong Ya maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa umat-umat sebelum sebelumnya itu sampai ada diantara mereka yang dipanaskan dengan besi, ya kemudian seperti bergigi-gigi besi tersebut kemudian ditanamkan ke tubuhnya baru ditarik begitu dasarnya ujian orang-orang atau umat-umat sebelum kita. Kemudian Nabi Sosalam beritarkan untuk bersabarlah, jangan kalian ya tergesa-gesa. Pasti kalian akan ditolong. Inilah penyebab kita ini ya larut dalam fitnah, disebabkan karena kita tidak bisa bersabar. Kedua, kita tergesa-gesa. Dan ketergesa-gesaan ini, ini penyebabnya karena kita tidak berbesanka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan karena kita berburusangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah tidak bisa bersabar dengan keyakinan yang telah kita yakini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan apa yang dipahami oleh keduanya Oleh sahabat Nabi Alaihi Wasallam, Tapi kita tidak bisa bersabar Dengan kebenaran tersebut Padahal ujian kita itu sangat ringan ya, Tidak seperti dalam umat-umat sebelumnya Dan generasi pertama Umat ini Kita cuma diuji dengan ujian yang Yang mana itu Kita diuji dengan Sesuatu yang Sesuai dengan kadar keimanan kita Ya Sekali lagi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan pernah mendonimi ambanya Pasti Allah subhanahu wa ta'ala Menguji manusia Ya Sesuai dengan kadar keimanannya Semakin tinggi keimanan seorang ambah Akan semakin besar juga ujiannya yang telah ikh mah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya Disebutkan dalam Surat Ali Imran ayat 179 Allah Subhanahu wa taala berfirman Maka Allah la ya'dharul mu'minina alam antum alaihin hatta yumayyizul al khabith minat ta'dib. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan ya kamu sekarang ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan orang-orang beriman sebagaimana engkau sekarang ini ya Muhammad. Ya. Hatta yumayis al-khabis Minak taib Sampai Allah subhanahu wa ta'ala Memisahkan Ya Antara yang baik Dan yang buruk Lihat ujian kita Sampai kita betul-betul Jujur mengikuti Nabi SAW Dan para salapus soleh Ya itu ujian akan datang Tujuannya Yang pertama tadi Agar Allah mengetahui Siapa yang benar? Yang siapa yang jujur di antara kita keimanannya? Kedua, sampai Allah Subhanahu taala memisahkan dari kelompok ini ya, antara yang baik dengan buruk dipisahkan karena tidak akan mungkin bersatu. Ya. Antara beriman dan munafikin tidak akan mungkin bersatu, pasti. Dia akan nampak. Pasti akan ditampakkan. Dan itu ada tanda tandanya, ya. Yang Allah dan Rasulnya dan para ulama sudah menjelaskan kepada kita tanda tanda tersebut. Ya, ini orang baik, ini orang jelek. Ya, ini orang orang yang betul kok di atas agamanya. Dan ini orang yang lembek. Pasti ada tanda tandanya. Tidakkan mungkin Allah subhanahu wa taala membiarkan begitu saja kecuali. Allah Subhanahu taala memberikan tanda-tandanya. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, ayatul munafikin salasa, ya, dalam hadis yang lain arba, 4. Disebutkan tanda-tandanya. Ya. Idza hadatsa kadaba, jika dia berbicara dia berdusta. Tanda-tanda munafikin ada 3 atau 4. Di antaranya idza hadasa kadzaba. Jika dia berucap, dia dusta. Ya, jika dia berbicara, dia dusta. Ini tanda-tanda munafikin di antaranya. Ya. Wa idza ya. Godarau. Jika dia berjanji, ya, dia mengingkari. Walidtu bin qonat. Jika dia diberi amanah, ya, dia mengkhianati amanah itu. Ya. Walida qasam fajar. Jika dia berselisih, bertengkar, dia curang, makalasi. Ini Nabi Sosan menyebutkan tanda-tanda ini. Ya. Jelas sekali. Tanda-tanda munafikin ada empat di depan mata kita lihat tanda-tanda itu masih belum percaya. Padahal Nabi saw sudah terang menyebutkan tanda-tandanya. Ini orang yang buruk. Ya, ini ini fakamali. Kemudian kita masih belum yakin terhadap apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu menyebutkan ini untuk kita berhati-hati. Ya, bukan untuk meremehkan. Berhati-hati, jangan sampai itu menimpa kita dan berhati-hati jangan sampai ya orang-orang yang memiliki tanda-tanda ini menipu kita. Sehingga kita pun terbawa seperti dia. Untuk kita berhati-hati. Inilah, ya tanda-tanda tersebut disebutkan dan masih banyak lagi. Para salaf sudah mengingatkan juga agar kita berhati-hati dari orang-orang yang memiliki sifat mutalawin, ya dalam ucapan Uthbah bin Yaman radhiyallahu taala anhu wa iyyakum watalawun fa innadinu wahid hati-hati kalian dari sifat ya hati-hati kalian dari orang-orang yang memiliki sifat atau manhaj mutalawin karena sesungguhnya agama ini agama Allah ini satu ya para sahabat sudah mengingatkan nabi SAW sudah menjelaskan tanda-tandanya Bahkan Nabi SAW mengatakan Ya Asyarun nas Yawmal kiamat Dul wajahain Ya ti'ilakom Ala wajah Ya ti'ilakom Ala wajah Nama kawan Nabi SAW Manusia yang paling jelek Pada hari kiamat adalah Yang memiliki dua wajah Ya Memiliki dua wajah Datang ke satu kaum Dia Menjadi wajah Seperti wajah kaum itu Datang satu kaum Dia memiliki wajah lagi yang berubah Berbeda dengan wajah yang pertama Seperti wajah kaum itu Ini namanya Mutalawin Ya, Kalau tidak tahu Mutalawin itu Binatang seperti Bunlon Binatang Bunlon ini Kalau dia ingat di warna hijau Berubah kulitnya menjadi hijau kalau dia datang di warna merah, berubah kulitnya jadi merah, semua merah. Ini namanya mutalawit Seperti binatang unggas. Ya. Subhanallah. Mereka tahu ada di sini. Mereka tahu tanda-tandanya. Ya. Dan para salaf Memperingati orang orang Yang memiliki sifat seperti ini. Ini takdir wa iyyakum athiyatid takdir. Ya. Hati-hati kalian. Dari orang-orang yang seperti ini Ini ujian kita Baru seperti ini Ya Seperti kalau kita mengatakan Saya ini adalah Orang-orang yang salapi Saya ini adalah salapi Yang hakiki Atau yang salapi sejati Ini ucapan Tunggu Akan datang ujian nanti Ya Allah tidak akan membiarkan sekedar ucapan saja butuh pembuktian akan datang ujian tersebut. Ya. Ayat ini jelas sekali. Ketika orang-orang beriman mengatakan amanna ya. Kami beriman wa la yuptanun dalam keadaan mereka tidak diuji kan? Ayat ini menjelaskan kepada kita Kalau kita betul-betul pengakuan kita mengatakan Kita ini salafi Pasti Allah akan mengujimu Allah akan tampakkan nanti Tanda-tanda Ya Yang adanya fitnah ini Ternyata Allah memisahkan antara yang baik dan buruk Ya Ketika awal-awal dakwah di Indonesia Yang mana itu munculnya dari kelompok alir syad Ya. Itu dari Al-Hirsyad. Kemudian Allah Subhanahu wa ta tampakkan dan memisahkan, ya. Waktu itu dengan adanya fitnah Yahutros. Ya. Akhirnya terpisah. Kemudian kedua, fitnah Halihasan Al-Halabi. Terpisah. Akhirnya terpisah Ini Yang mengaku Di atas manhat salat Ternyata dia masih terus Di atas isbiah ya, Ini asalnya mereka Alirsyad ini dari kelompok isbiah Dan yang bersamanya Dari kalangan Generasi mereka yang muncul sekarang ini Dari daidai rojak mereka ini mati-matian Membela kelompok al bidah, Baik secara kelompok Maupun secara individu Ya, secara kelompok Dia wala Kepada Kelompok isbiya, ia terus Ini permasalahan al-wala wal-barak Dan secara individu Ya Membela mati-matian hal-hasan hal-halabi Yang penyimpangannya sangat jelas dibela oleh mereka terpisah ya baru seperti ini ujian akhirnya terpisah ini bergabung dengan kelompok yang menyimpang dan secara individu dari kalangan orang yang menyimpang berjalan lagi waktu ya muncullah sekarjian dengan 40 ulama sekitar tujuh atau enam 40 ulama ya hukum Fardu hain Berjihad Di negeri Ambon Ujian yang berat lagi Kedarullah Masyafa'angat Ternyata dalam perjalanan jihad Terjadi Ya Penyimpangan Manhajiat Ya Sampai-sampai Hampir -sampai terjerumus Dalam pemikiran Kawarit Ya dan kita sudah bertobat. dan para sahabat dan alhamdulillah semua sudah bertobat dari itu diuji mereka dengan fitnah laskar jihad yang laskar jihad itu langsung selefiun tersebar terkenal di seluruh Indonesia sampai dakwanya sampai ke ke Sorong ya yang dulu dari Aceh belum tersentuh dakwah di negeri Papua sampai di sana ya Ba'dallah dengan sebab Adanya laskarjid Tersebar sampai ada juga Da'wah salaf di Ambon Dan Alhamdulillah Dengan fitnah itu Ya, karena semakin Dikenal laskarjid Fitnah yang Tenar, fitnah tenar Akhirnya mereka tidak memperhatikan lagi Prinsip-prinsip Allah Sehingga mereka jatuh dalam berbagai penyimpangan. Ya. Kemudian terpecah laskar jihad bubar dengan fatwa syarobi ya di antara fatwa Syarawi juga dengan fatwa beliau disyaratkannya jihad diambil, kemudian di fatwa beliau juga laskar jihad bubar. Ya, tidak ada lagi burung komunikasi alusunul jamaah. Tidak ada lagi diuji ya akhirnya mereka pun terpecah-pecah saat tidak waktu itu terpecah setelah bukan nyala sekarjian alhamdulillah mereka disatukan tahun nggak tahun 2005 dengan doroh pertama ya dengan bimbingan dari a syekh robi nah, bersatu mereka semua Persatuan itu ternyata Syaitan tidak ridau Ketika Lusundah kembali bersatu Maka Disusupkanlah orang-orang Yang ada di dalamnya dari itu bersalah sendiri, ya, Yang memecah Dakwah Salafiah Dengan mentahdir Salafiyun dengan gulu ya? Dengan cara gulu Kelompok-kelompok ini Disitilakan dengan RMS Walaupun istilah itu sudah ada sebelum setelah bubarnya Reskapia ya RMS itu istilah Rio ya M Makassar S Solo ditahdir terus secara seri pada sudah bersatu ini Ya, tapi namanya syaitan tidak akan pernah rido melihat persatuan al-sunnah. Kemudian datang fitnah ajuri. Akhirnya mereka yang tidak jujur berpegang dengan manhat salaf ikut dengan fitnah ajuri. Ya, tapi tahdis siria ini masih berjalan terus. Sampai yang bergabung dengan Yahya Hajiuri, ya, yang guluh dalam menyikapi para masyhif yang bersilis dengannya sampai dia tertabdi dan mengeluarkan dariah dari selvia seperti gulunya kelompok ada dia. Ini fitnah, ya akhirnya dipisah lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini bergabung dengan kelompok ajuri Yang telah ditahdir oleh Syekh ya, Yang tahdir yang hak Di atas ilmu Bergabung dia Berjalan dakwah sunnah Masih terus ada tahdir sirriya Terus Ya Seperti memaksa Bagi mereka yang tidak mau Mengikuti patwa Ya Ulama maka dia disikapi walaupun dia ikhwah tidak bisa membedakan mana daiinya mana ikhwah disikapi sama gulu ya ada perbedaan dalam sikap dai dengan ikhwah ini dibedakan oleh para ulama ya dan disebutkan oleh Syarobi dalam Majmuah beliau ya ini disamakan semua jadi orang-orang pada lari akhirnya ikhwah biasa karena tidak diboykot yang seharusnya dia didekati dia dijelaskan disikapi sama seperti mencapai dayanya para ustadznya akhirnya mereka pun banyak yang nggak bolehan ajuri boleh dibilang terus berjalan waktu terjadilah fitnah yang namanya ya fitnah yang Inilah terjadi fitnah dengan bimbingan syarobi yang ada di Indonesia. Itu fitnah, ya orang-orang bermanhaj mutalawin Ditahdir oleh syarobi tahun 2013. Ya, padahal syarobi cuma tadar satu orang dia menyebut namanya, tapi sebahagian yang terbawa dari fitnah itu begitu banyak. Dari kalangan dahi-dahi, ya alusuna akhirnya bergabung dengan kelompok ini. Orang-orang mereka memiliki manhaj mutalawin. Mereka meninggalkan dakwah alusuna dan bergabung dengan dahi-dahi roja yang mereka ini dari al irshad yang membela mati-matian iautros dan hal al halabi bergabung dengan mereka dalam dakwah golombang talawin ini Allah Subhanahu wa taala memisahkan lagi. Subhanallah, berjalan waktu, Allah Subhanahu wa taala menguji lagi dengan adanya fitnah. Ya. Yang itu adalah fitnah sufiqu. Allah Subhanahu wa taala memisahkan lagi antara yang baik dan yang jelek. Ya. Yang mana fitnah sufiqu ini tidak jauh atau tidak jauh beda dengan fitnah hajuri mereka mensikapi ketergelinciran ulama ya seperti mereka mensikapi atau bagaimana caranya ada dia mensikapi ketergelinciran para ulama dari aimmatussalam ya sikap mereka gulu dan berlebihan dalam mensikapi ulama ketergelinciran ulama itu pun masih tahap proses di mana mereka sudah gulu dalam mensikapinya Akhirnya dia pun jatuh dalam Manhaj ada dia Dan lebih dahsyat lagi Karena dibungkus setelah itu Mereka ini sudah semakin sedikit Allah sunnah, mereka sudah jelas penyimpangannya Ya Lebih dahsyat lagi di akhir ini Fitnah Ya, karena dibungkus dengan dalil ada Masya di belakangnya Kemudian Dinamakan dengan Suluh Ini orang-orang Ya Yang tidak kokoh di atas agama Dan manhaj Pasti akan larut di dalamnya Yang ti, Yang dulu sudah yakin Ya Bahkan ada yang mengatakan Dia sudah ismi Subhanallah berubah, ya hilang semua prinsip itu. Yang orang-orang yang dulu begitu bergubuh-gubuhnya mentakdir, kalau pemutahlawin ini tiba-tiba berubah, niat ya. Subhanallah betul-betul ayat ini. Menjelaskan kepada kita Sampai Allah subhanahu wa ta'ala Mengetahui siapa Diantar mereka yang jujur dan siapa Diantar mereka yang dusta Ya Sampai Allah subhanahu wa ta'ala Memisahkan, kalau betul-betul engkau mengakui Mengikuti Nabi SAW dan para sahabat Sampai Allah subhanahu wa ta'ala memisahkan Mana yang baik, mana yang jelek Itu Akan tampak yang ada fitnah-fitnah ini Ini fitnah yang kita hadapi Seperti ini, tidak seperti ya Fitnah-fitnah sebelumnya dari kalangan umat-umat sebelum kita Atau sebelum patumat, sebelum Nabi SAW Ijrah, fitnanya para Salaf kita Ujian-ujian yang mereka hadapi Kita ini ya, Seperti ini bentuk fitnah kita Subhanallah Fahal jelas-jelas Para salaf mereka sepakat Ya dan ini kita ambil faidah dari penjelasan Syekh Adil Mansur Afiullah taala. Bimbingan-bimbingan beliau dengan sebab beliau ba'dallah kita aman dari fitnah ini. Alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa Yang para salaf mereka sepakat mentahdir orang-orang mutalawwi. -orang ini sepakat. Ya, tidak ada yang menyelisihinya. Kecuali Orang-orang yang betul-betul memiliki manhaj mutalawi Dari kalangan ikhwanul muslimin Dan orang-orang yang semisal mereka Bagaimana jeleknya mereka Kalau kita diperintahkan mutala, apa? Diperintahkan oleh Nabi SAW Nabi SAW mentahadir Orang-orang yang memiliki dua wajah ya? Sharlun Nas Manusia yang paling jelek Ini tahadir dari Nabi SAW Sahabat Ultaifah bin Yaman, liyakum wal talawin. Adik-adik kalian dari orang-orang talawin, para ulama setelahnya mentahdir, ya, dari orang-orang talawin. Kalau ditahdir, berarti ha, konsekuensinya kita harus menjauhinya, ya, sampai dia bertobat, sampai dia bertobat dari. Mana harus mutalawin tersebut yang kita tidak pernah mendapatkan salap sampai sekarang mereka memerintahkan kita untuk suluh dengan orang-orang mutalawin ya kalau ada salapnya at datangkan riwayatnya tidak pernah at dalam Al Quran dalam hadis tidak pernah kita cuma diperintahkan untuk mentahdir mereka sampai mereka rujud dan bertobat dari manhaz tersebut tidak pernah kita dapatkan ya yang ada suluh antara orang kafir dengan kaum muslimin itu pun dilakukan oleh penguasa bukan ulama yang terjadi di zaman Nabi SAW ya. Suluh dengan orang miskin dan suluh dengan orang Yahudi di di Mekah apa di Madinah ya ketika awal ikhraf Nabi Sallam di kota Madinah kemudian suluh antara suami so istri ya dan ayat ini berkenan tentang suluh suami so istri ya al khair ini antara suami istri Suluh itu baik Disatukan kembali Antara suami istri yang tidak mau Buku cocok, ini yang di Sulu. ya. Suluh Ya, Suluhair Suluh antara kaum muslim dan kaum muslimi Dalam perkara dunia Mau malah jual beli Ini di Adapun orang-orang yang menyimpan manhajnya Ya, disuluh dengan orang-orang yang bersih iman hatinya tidak ada salapnya sama sekali dalam Islam ini jelas sekali ya fitnah yang dibungkus dengan kalimat suluh dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita walaupun yang jumlah sedikit maka bersabar dengan agama kalian Bersabar dengan keyakinan kalian Ya Nabi SAW Mentahdir dari manhaj mutalawin Jangan dengan adanya suruh ini Kalian pun bergabung dengan mereka Ya Jelas kan Sehingga Faedah dari ayat ini Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi Rahimullah Ta'ala Ya Pada firman Allah SWT Ya Allah Kadap fathan Allah Dina bin kablihi, wayaklaman Allah Dina sadaqu, Beliau sebutkan di sini ada tiga, ya, wayakta malu salah Ada tiga makna dari lafadz ayat ini. Yang pertama kata beliau, wayaklaman akhirah fa ha kullas wal kadhibin bi manasilihim bin sawabi wa ikhabi wa a'malihim fid dunya bi makna yuwafiquhum minhum makna yang pertama bahwa diketahui pada hari akhirat mereka ini orang-orang yang jujur dengan dan orang-orang dusta itu sesuai dengan kedudukan-kedudukan mereka dari pahalanya ya dari pahala-pahalanya dan hukuman-hukumannya dengan amalan mereka di dunia itu diketahui pada akhirat nanti ya dari pahala yang mereka dapatkan atau dari dosa yang mereka atau ikob siksaan yang mereka dapatkan itu sesuai dengan amalan mereka di dunia yakni mereka akan ya mencocoki apa yang dahulu mereka di dunia lakukan itulah yang dia dapatkan nanti di akhir kalau dia bersabar di atas agamanya dan terus di atas kerinduan Allah dalam berpegang dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya walaupun dia harus menghadapi ujian itu karena al tamassuk bidinillah bisunnatin nabiy seperti memegang bara api begitu panasnya ya beratnya ujian tersebut tapi dia tidak akan melepasnya ya walaupun itu dibungkus dengan dalil dan sakanakan ada masyaykh yang mendukungnya kita yakini para ulama atau para salaf kita Abu Bakar As Siddiq, Umar ibn Khattab, Umar ibn, ya Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Tholib mereka tidak maksum. tidak terjaga dari dosa kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi masyh di akhir zaman ini, ya mereka bisa salah, bisa tergelincir. Tapi Alhamdulillah kita diberikan, ya taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan bimbingan para masyayikh dan para ulama yang rusikuna bil ilmi yang mereka lurus ilmunya ya lurus agamanya dan lurus manhajnya alhamdulillah itu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala maka ini yang pertama seseorang akan diketahui dia akan mendapatkan pahala atau azab itu sesuai dengan amalannya di dunia, apa yang telah dia lakukan dahulu ini yang pertama, maka perbaiki amalan kita ya kejujuran kita ketika kita berpegang dengan agama, yang kedua ayakuna mafulul awal maqdufan taqdiruhu waya lam an ya waya lam annan nasu wal alim a ulahi wal kadhib ay yabdahum wa yashkurum fi khair wa haula fi shar wa dhalika bid bahwa maqul yang pertama ini terhapus takdirnya dia ya takdirnya dia bahawa manusia akan mengetahui mereka Atau seorang alim akan mengetahui mereka Bahawa mereka ini Ini di dunia Mereka adalah jujur atau dusta Mereka jujur dan Dia orang jujur dan dia orang dusta Itu dengan Ya Itu akan dibongkar Ya manhajnya mereka Wa yaskuruhum dan ditampakkan manhas mereka Mereka ini di atas kebaikan Atau mereka ini di atas kejelekan Dan itu terjadi di dunia dan di akhirat Ya Akan dibongkar oleh Allah Dengan Tanda-tanda Yang disebutkan Apalagi kalau ulama yang telah mentahdirnya dan menjelaskan Tentang manhasnya dia Ya apalagi ulama yang ahli bidangnya, ya, dan itu terbukti wakil terjadi, dan kita lihat sendiri dengan mata kepala kita, ini apa namanya ini? Ah, ha? ini sudah aynul yakin, ya, sudah aynul yakin sudah ilmu pasti. Tidak ada lagi keraguan kepadanya. Tiba-tiba datang fitnah menguji keimanan kita. Subhanallah, ternyata diantara kita banyak yang terjatuh. Bahkan diantara orang yang paling mengerti tentang manhaj penyimpangan orang ini, ternyata dia yang paling terdepan sulu dengannya. Ya, dan kita mengetahui manhasnya melalui bimbingan dia audionya ceramahnya tapi subhanallah ternyata dengan fitnah ini ternyata dia terbawa sesuatu yang sudah kita yakini tiba-tiba dan itu dibangun di atas dalil bukan prasangka dan bukan sesuatu yang mungkin kita ah ini Yang masih ragu ini sudah ainul yakin sudah ilmu pasti tidak ada lagi keraguan di dalamnya, tapi Subhanallah fitnah itu datang, ya dengan selembaran kertas tertulis suluh, ya antara Ustaz ini dengan Ustaz Mutalawi di, ya di situ ada empat maseh Subhanallah, ya ternyata setelah kita teliti, pelajari tenang dalam menghadapinya. Ya. Kemudian kita bertanya kepada masyayyi, ya, termasuk dalam perkara ini. asy Adil at-Tawwalah. Jangankan Syekh Adil yang sekali saja ke sini, ya. Yang baru sekali ke sini, Syekh Asfar. Itu ketika disampaikan tentang orang ini adanya ini Dia sudah mengatakan ini suluhnya suri bukan akiki ya suri itu Dohirnya saja suluh tapi akikatnya bukan suluh ya padahal beliau baru sekali bagaimana jika sudah sudah rakaat berapa ini ha? 12 enggak salah doa iman syafiqah ke-12 sudah 12 kali ya dan ketiga dulu pertama dan orang ini ditahlil oleh Syekh si dia langsung mendekat kepada Syekh Adil mendatangi doranya mendekat kepada asatidz As panitia daurah mendekat dia mencari perlindungan mencari tazkiyah mencari ini, ini dan itu ya tapi karena tidak jujur terlempar enggak bisa ya karena manhaj mutalawin itu tidak akan bersatu dengan kebenaran tidak akan bisa terlempar dia padahal orang ini Mendekat, datang dia, bertemu dengan seruze, si dinasihat di oleh seruze, si bertemu dengan yang si adil dinasihat di, bertemu dengan asadi dan dinasihati ya. Karena memang dia dasarnya memiliki manhatul talaq tidak bisa dia pergi, terlepar ya. Keyakinan yang kita bangun di atas ilmu Dan bimbingan ulama kibar Kok tiba-tiba Ya Dihapus dengan suluk. Padahal suluk ini Surih Ya Bukan suluk yang akiki Subhanallah barakulabikum Ini akan tampak nanti Subhanallah Tampak orang-orangnya Ya Maka Kita berlindung kepada Allah Terus minta Luar kepada Allah Subhanallah wa ta'ala Allah melindungi kita. Ya, kita tidak hanya menjampi, saya yang berbicara, antum yang berbicara. Akan datang fitnah yang lebih dahsyat. Ya. Yang pernah merasa aman, Allah Subhanahu wa berfirman, ya, wala ta'mani maqrallah illa qabil qasirin. Yang kalian merasa aman dari makar Allah, pasti akan datang terus. Makar Allah Jangan kalian merasa aman dari makam Allah Kecuali mereka adalah kaum yang merugi Ya, artinya akan datang Fitnah lebih dahsyat dari ini Banyak orang diantara kita Tidak sabar, kita ini sudah sedikit Kenapa kita terus berselisi Ya Karena tidak, misalnya sabar Akhirnya kita pun bergabung dengan jumlah Yang banyak, padahal itu adalah Persatuan Ya, sebagaimana yang disebutkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sifat orang Yahudi Ya. Dahirnya dia bersatu wa qulubun Tapi ada di mari ke berpecah belah. Jangan seperti itu. Al-sunnah tidak demikian. Persatuan yang hakiki adalah persatuan dalam hati kita. Ini adalah persatuan yang hakiki. Sehingga jangan pernah merasa aman. Ya. Saya sengaja menceritakan ini secara uh, global ya bukan berarti kita ini aman daripada kesalahan tidak tidak ada yang menjamin ya bukan berarti farasat tidak kita dari kalangan panitia daurah dan para masyarakat mereka terjaga dari kesalahan tidak tapi kita diperintahkan untuk mengambil dan bersama orang-orang yang di atas kebenaran Itu yang diperintahkan kepada kita Kita tidak diperintahkan untuk mencari orang yang maksung Terjaga dari kesalahan Bukan itu Ya, Tapi kita diperintahkan untuk bersama orang-orang yang di atas kebenaran Walaupun jumlah mereka sedikit Itulah jamaah Ya, Al-jamaah ma wafakal haq in kun tawahda Kata sahabat Abdullah Al-Mas'ud Al-jamaah adalah Siapa yang mencocoki kemenaran walaupun engkau sendiri lihat. Jangan tertipu dengan fitnah ini. Banyaknya pengikutnya ya, banyaknya pemasukan di sana. Ya, kalau kita dipanggil maka kita akan banyak mendapatkan ini. Tidak ada jaminan Yang ikhwah kita sekarang ini. Ya, setelah Allah selamatkan kita dari fitnah ini akan datang lagi fitnah lebih besar, lebih asyep dari itu. Kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu. Maka jangan pernah merasa aman Dari makar Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga sunnah senantiasa dia Pertengahan Tidak terlalu Takut ya Dan dia tidak terlalu juga ya Besar harapannya Tapi pertengahan Waspada Dan terus mengharap Waspada dari fitnah Dan terus mengharap kepada Allah Supaya dia diselamatkan dari fitnah ya Demikianlah seharusnya kita Maka perjalanan dakwah ini Perjalanan kehidupan kita ini Tidak akan berhenti fitnah itu Sampai kita menginjakan kaki kita ke dalam surga Kemudian tanda yang ketiga Ayyaku nadalika minat alam Ayyudha'u ya, li kulli ta'ifati Alamatan yastahharu biha Bahayatu ala hadha Tandru ila kuali Nabi SAW Man asarra Sariatan hal besallahu rodahaha maka akan didapatkan pada ya orang tersebut atau manusia tersebut tanda-tanda ya Alhamdulillah Allah sudah sebutkan ayat-ayatnya tanda-tanda untuk bisa membedakan mana orang yang jujur mana orang yang dusta ya mana orang yang kokoh di atas agamanya mana orang yang taalawi ada tanda-tandanya dan Alhamdulillah para ulama sudah menjelaskan kepada kita bahwa ya akan diletakkan pada setiap kelompok tanda-tanda ya baik secara individu maupun secara kelompok akan ditetapkan tanda-tanda tersebut yang itu akan diperlihatkan dengannya kita akan melihat tanda-tanda itu pada kelompok ini pada orang ini ini jujur atau tidak ini orang kokoh di atas sunnah di atas agamanya atau mutlalahi akan ada tanda-tandanya Ya, dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Barang siapa yang menyembunyikan batinnya atau manhajnya, ya dia sembunyikan apa yang ada pada dirinya, maka Allah Subhanahu Wataala akan memakaikan padanya selendang. Ya, dia sembunyikan. Artinya dia hilangkan. Ya apa-apa yang buruk pada dirinya dia tidak tampakkan. Ya. Contoh hasad. Ya, hasad ini pasti ada dia di semua manusia pasti akan ada padanya hasad. Ya, tapi orang yang memiliki keutamaan dia tidak akan tampakkan hasadnya tersebut. Ya. Tapi orang-orang yang memiliki keburukan pasti dia akan tampakkan hasadnya tersebut. Maka ini perintah dari saya warahmatullah wabarakatuh. Ya, hendaklah kita betul-betul berdoa kepada Allah, setelah Allah Subhanahu Wataala menyelamatkan kita, semoga kita bisa istiqomah terus sampai Allah Subhanahu Wataala ya memasukkan kita ke dalam surga dan menyelamatkan kita dari api neraka. Maka pelajari tanda-tanda itu tujuannya agar kita tidak terjatuh ya tanda-tanda orang-orang menyimpang ya orang-orang yang uh, memiliki kedustahan di dalam hatinya yang tidak jujur dan orang-orang yang memiliki keburukan dalam hatinya ya sehingga dia tidak tertipu dengan dhoihnya yang begitu bagus akhlaknya ya pakaiannya pakai sorban pakai jubah berjenggot Akhlaknya begitu baik menurut manusia, ya. Tapi ternyata manajnya sopi, tabligi, Ikhwani sururi, adadiah, ad ya. Ini sudah jelas, ya, dari bimbingan para ulama kita. Adanya kelompok-kelompok yang menyimpang seperti itu. Tapi kenapa kita harus larut dan terjatuh di dalamnya? menyimpang juga seperti menyimpangnya mereka padahal para ulama sudah peringatkan kita untuk berhati-hati dari manhaj ya ad-diyah atau manhaj al-Halabi ya yang memiliki uh, manhaj yang baru di zaman ini yang itu diambil dari Abdul Hasan al-Mahribi manhaj tersebut dan alhamdulillah kalian bisa merujuk dan bertanya para asat kita seperti Ustaz Aksan yang sudah ada di sini ya dan alhamdulillah merujuk kembali daura-daura uh, Imam Syafi'i yang disampaikan oleh Syekh Adil demikian juga para masyayikh kita ya alhamdulillah Syirobi, Syekh Muhammad bin Adi dan para masyayikh lainnya dari kalangan ulama Ahlussunnah Wal Jamaah ya terutama yang mereka takassus dalam fitnah yang mereka menjelaskan kepada kita penyimpangan kelompok-kelompok yang baru di zaman ini ini sangat penting ya. Terus walaupun fitnah itu tidak jauh beda dengan fitnah sebelumnya, tapi ya bentuknya yang berubah tapi sama ya. Di zaman para sahabat fitnah Khawarij, fitnah uh, Syiah Rafidhah yang mereka mencela para sahabat sampai mengkapirkannya itu eh, ternyata terjadi di zaman ini. Ya mereka mencela para pewaris para nabi ya menghinanya dan menjatuhkan kedudukannya dan kehormatannya dampakkan mereka ya mentahdirnya dan tidak mau mengambil bimbingan dan ucapannya dan menyuruh kaum muslimin untuk mengikuti orang-orang yang ditahdir oleh ulama tersebut lihat bagaimana pentalbisan ya Bimbingan ulama Yang mentahdiri ini oleh menyimpan Dianggap itu Ya Dengan kueda Layul simuni Layul simuni ya. Wattwa ulama yang mentahdir Kelompok sesaat Atau individu oleh menyimpan Itu tidak melasimkan kami Ini sebuah had. Itu bukan kerasiman Ya Sehingga Kita boleh menerimanya Boleh tidak tapi kalau ini kebenaran tahdirnya Apa kita terima atau tidak? Hah? Kita terima bahkan wajib Kita terima Kita tidak melasimkan Ini pesubat dia Kita tidak melasimkan menerima tahdir ulama Tapi kalian ikuti saya Yang ditahdir ya? Saya lebih ikmah, saya lebih ini Sedangkan ini keras, ini begini-begini Nah, Lihat dengan halus dia Mencelak Para ulama dan menolak bimbingan mereka Dan menipu para sahabat Untuk mengikuti orang-orang yang ditahdir ini Baik secara individu Kelompok maupun ya Secara person Maka barakulabikum Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, Dan memohon kepada Allah Supaya diberikan keistiqomahan Di atas uh, sunnah Sampai kita betul-betul Mati di atas Islam dan sunnah Walhamdulillahirabbil alamin saya memohon maaf ya karena ini tiba-tiba saya juga tidak persiapan sehingga ya kalau ada kesalahan itu dari pribadi saya pribadi dari kesalahan pribadi saya dan saya memohon maaf kepada antum dan beristighfar kepada Allah dan kemudahan katanya dari Allah maka alhamdulillah kita akhiri majlis kita. Jazakumullah khairan subhanahu wa taalaikum sholihah. Sedadalah antas takfir warahmatullahi wabarakatuh.